Другий лист був від Оленки Денисюк. Він теж починався зі слів «звичайно, пам'ятаю». Після інформації про себе, прохання, вийшли електронкою фотки. страшенно кортить тебе побачити. Ірені хотілося відповісти негайно і запитати, чи пам'ятають вони, що саме в ці дні, після останнього дзвоника, вони вперше розпивали вино у парку. І ТПК пила з ними. Хоча яке там пила? Пригублювала сухе венофе тіска. Андрій Криволап, красивий хлопець з некрасивим прізвищем грав на гітарі, і співав щемливу пісню. Слова й музику могла відтворити хоч зараз про те, як король привіз з далеку просту дівчину і назвав її королевою. Оксамити корона, нелегкая ноша, бігати королева більше не може. лай дилай дилай лай, -лай, -лай музикою голосно грай. Вино ударило сімнадцятирічній Ірині в голову. Сашко курив поруч, обійнявши її однією рукою. Відвертався, випускаючи дим у бік, аби на неї не потрапляв. «Саню, кільцями можеш?» – запропонувала вона. «Давай кільцями, такими пух-пух-пух!» показала, витягнувши шию і склавши губи трубочкою. Всі засміялися. Сашко теж усміхнувся і почав слухняно випускати кільця вгору. Після особливо вдалого ланцюжка у небо народ заплескав, схвально загудів. А Саня подивився на неї так, що при одній згадці про цей погляд щось врухнулося в душі. Поверталися з пікніка після останнього дзвоника автобусом. Сашко чистив апельсин і годував її дольками. Буковим зором вона упіймала теплий і трохи сумний погляд тепека так спостерігають за своїми дітьми. А вона ж була старшою за них лише на кілька років. Чи передати ТПК вітання? Та вона усе життя підсвідомо відчувала, що залишається у боргу перед цією людиною. ТПК навіть не здогадується, як багато зробила для них. Натомість, мабуть, дотепер не забула про той зухвалий прогул усім класом. Валя написала, «ТПК каже, що пам'ятає кожного з нас». І багато з того, що ми, мабуть, уже і забули. Адже ми були її першим випуском. Більше, каже, таких не було. Я зробила для неї на компакт-диск копію фільму про наш випускний. Ірина двічі перечитала останнє речення. Вона геть чисто забула, що тато Валі знімав усе, що відбувалось на випускному вечорі відеокамерою. А потім, через два місяці, Ірина отримала колективного листа – від однокласників, написаного на вечірці у Валі удома. Майже увесь клас зібрався тоді подивитися фільм. Валя намалювала портрети кожного кульковою ручкою. Як хлопці розмовляють, курять, дівчата танцюють, пишуть листа, несуть тацю з тістечками. А Саня біленький розкорковує вино. Могла б і не підписувати, хто де. Усі були схожі на себе, це ж треба. Десь є такий важливий документ її життя, фільму, якому юна Ірина сміється, розмовляє, обнімається з Сашком, а вона жодного кадру дотепер не бачила. І прожила без цього фільму вже майже 30 років, а тут раптом так сильно пекло новиною, що вже би зірвалася і їхала до столиці, знаючи, що головна причина – цей любительський фільм. А від Сергія Соколова відповіді не було. Він відповість згодом, подумала Ірина. У 17 років важко покохати на усе життя. Однак у Ірини сталося саме так. Роки спливали, вона ставала мудрішою, досвідченішою, досконалішою, закохувалася і залишала чоловіків. З легкою ностальгією згадувала про колишніх, коли вони їй телефонували або присилали квіти, або згадували про неї у розмовах з іншими, а ті інші її знайомі про це переповідали їй. Але завжди дивувалися тому, як будь-яка дрібничка, пов'язана з Сашком, могла стати причиною перевороту. Почуття, засипане товщою років і подій, пробивалось назовні, немов живучий злений паросток через гори каміння. Не так важко зустріти кохання, як його зберегти. «Коли маємо усе, ми легковажні»,